Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Așadar, ne pregătim de mari blocaje de circulație în toată țara și transportatorii forțează, se pare, mâna guvernului pentru a stabili un plafon maximal al polițelor RCA, care s-au scumpit, într-adevăr, destul de mult s-au scumpit pentru noi toți cu 10-15% în ultimul an, dar pentru transportatori, inclusiv pentru companiile de curierat, cu care lucrăm toții zi de zi, nu -i așa? Aceste tarife au crescut cu până la 50%. Ca să vă faceți doar așa o idee... Dacă cerceul anual pentru un turism se apropie de 1000 de lei, a și depășit. Am aflat mai devreme de la colegul uh, Ciprian Dinu. În cazul unui camion, el pornește de la 25.000 de lei, dar poate ajunge lejer la 80.000 de lei pe an. Singura problemă este că noi am mai avut terceau plafonat. Acum vreo 10 ani, mai exact până în anul 2007, când s-a introdus actualul sistem electronic în care poate fi urmărit istoricul fiecărui mașini. Iar pe vremea, sincer să vă spun, nu ne-a fost foarte bine, din ce mai amintesc eu, dumneavoastră mă puteți contrazice dacă doriți acest lucru. La vremea respectivă, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care era străbunica a ului de astăzi, era cea care stabilea în fiecare an cu cât poate crește plafonul maxim la care se putea vinde o poliță RCA, iar de câștigat... Nu câștigau cei mai serioși dintre asigurători, câștigau cei care și-au înființat servisuri low cost, la care te obligau să te duci cu mașina dacă aveai o daună pe care ei ar fi trebuit să o despăgubească necondiționat, sau au câștigat, știm foarte bine că s-a creat un fenomen în România, asigurătorii care pur și simplu nu despăgubeau. Cred că vă mai amintiți perioadele alea. Era o perioadă în care mașina stătea câte 5-6 luni în service. nu pentru că te-ai asigurat tu la o companie neserioasă sau low cost, și pentru că cel care ți-a pricinuit o daună a fost gârcit sau pur și simplu nu i-a apăsat de faptul că într-o zi s-ar putea să îți provoace o daună. Dincolo de disconfortul unor blocaje de trafic uf, deja previzibile la un eventual protez, reglementarea RCA-ului este o chestiune care ne privește pe noi toți, indiferent că suntem pietoni, automobiliști, taximetriști, transportatori, pentru că din contribuțiile astea obligatorii plătim cu toții atunci când, Doamne ferește, avem o daună rca celui care produce dauna este cel care protejează și mașinile lovite, și un gard, și o casă sau, doamne ferește, o persoană lovită de o mașină. Am văzut că argumentul folosit acum de transportatori pentru a cere un tarif reglementat pentru RCA este că asiguratorii ar fi niște companii străine de țara noastră, înțelese între ele, ca să scoată din țară banii noștri. Eu zic că este cel puțin cinic acest argument, în condițiile în care cele mai mari pagube sunt produse de transportatori români care fac transport internațional. Iar o pagubă produsă în Germania, de exemplu, necesită niște deconturi semnificativ mai mari decât una produsă în România. Pe de altă parte, poate că și transportatorii au dreptatea lor, pentru că eu mai amintesc că acum mai puțin de un an, la sfârșitul anului 2015, chiar se fi sesiza Consiliul Concurenței privind o eventuală înțelegere între asigurători, care, unii dintre ei, brusc, au majorat... În același timp, tarifele pentru RCA. Deci, fiecare are dreptatea lui în această poveste, dar noi toți plătim RCA și noi toți putem fi în situația de a fi loviți la un moment dat de unul sau de altul și de a fi despăgubiți sau nu de un asigurător pe care nu noi l-am ales. Știm cum a fost și cu RCA-ul plafonat, n-a fost senzațional, vă spun, dar prea bine nu e nici acum, că RCA-ul se scumpește destul de des. Așa că astăzi dezbaterea la România în direct exact asta este. Vă întreb, care variantă vi se pare dumneavoastră că ar trebui să o adopte autoritățile? Să impună o limită de tarif pentru RCA sau să lase piața liberă pe sistemul actual? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct la Europa FM. Florin, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise Mă bucur că am reușit să intru direct la dumneavoastră. Vă ascultăm. Uh... Vreau să vă spun o singură chestie și aici s-ar putea să am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Nu princep. Din momentul în care eu am o mașină cu motor de 1.9 pe ea, uh, acum șase luni în urmă am plătit undeva în jur la 240 de lei. Așa. Surpriza mea a fost acum când am mers să plătesc nu, nu putea fi decât, putea fi pe șase luni 240 da, nu, pe luni, 240 de lei, exact, mă scuzați că n-am fost perioadă. Așa. Că acum când am mers să plătesc Cărceau, îmi spune că asigurare că trebuie să plătesc 290 de lei. Dar vreau să vă întreb, dacă eu, la mașina respectivă, am un bonus 14, ce s ar fi întâmplat, domnul mai dacă n aveam niciun bonus la ea? Cât plăteam pentru o mașină din 98, fabricație? Plăteați mai mult, dar din ce știu eu, contează istoricul ăsta. Am înțeles, dar vreau să vă întreb, dumneavoastră nu vi se pare foarte abuziv ce fac companiile de asigurare? Ok, am înțeles! E poate fi, scopi, poate eu. fi, dar tocmai de aceea vă puteți duce la o altă companie. Păi unde, Florin. nu mă, este că am ales varianta cea mai ieftină din compania de asigurări, vă spun sincer, pentru o mașină din anul 90. Păi poate n-ați ales bine, haideți să vă zic o chestie. Eu, eu, folos, eu plătesc RCA la aceeași companie care nu da. e cea mai ieftină de da. cel puțin 5 ani de zile. Eu folosesc un broker de asigurare care îmi recomand în fiecare an. Dar eu am zis, băi, sunt fidel acestei companii. E o companie serioasă, reputată, nu-i spun numele ca să nu-i fac reclamă. Da, da, da, da. La un moment dat am ajuns să plătesc, adevărat, având și mai multe mașini, am ajuns să plătesc și un sistem de bonus, că n-am produs daune până anul ăsta... Mă rog, anul ăsta am produs-o pe uh, casco în sensul ăsta că mi s-a inundat mașina, că m-a prins da. ploaia în pasaj. Deci n-am produs daune, n-am făcut accidente și aveam, cred, bonus maxim având și experiență ca șofer și vârsta potrivită și toate astea. Și am ajuns da. să plătesc un RCEA mai mic decât la o companie care, atenție, nu e dintre cele mai ieftine, ba din contră, un RCA mai mic decât la uh, companiile astea low cost da, de, de dau faliment pe capete și lasă lumea cu ochii Aici aveți perfectă dreptate, domnul Moise, și eu aș fi de acord în, în felul următor. Dacă eu uh, figurez la compania de asigurări cu un istoric foarte frumos, foarte bun, fără daune, fără nimic, pentru ce mai împumpești mie uh, asigurarea? Deci nu am produs nicio daună. Că se poate verifica, eu, nu că sunt avocatul, eu nu sunt avocatul companiilor de asigurări. Înțeles, Iar dezbat și v-am explicat, tocmai de aceea am încercat să vă aduc și argumentele unora și ale celorlalți. Un asigurător da. o să vă spună, pentru că e de contestul ăsta în Germania nu știu cât, că a făcut nu știu ce pagube pe acolo, că e transportator internațional. Și pentru că una peste alta, în momentul de față, sistemul de carte verde și cel de uh, despăgubire obligatorie națională sunt în același fond. Deci, Florin, din banii dumneavoastră trebuie să-l despăgubești pe ăla. Dar nu este corect, domnul Moise, față de, de noi. Am înțeles că produci o pagubă și... Dar noi avem companian. salariile nemților, nu? În primul rând că nu avem salariile. Da, dar după cum vedeți trebuie să... Ele. Deci o piață deschisă. Vreți să călătoriți în Germania și să nu plătiți carte verde? Atunci erceau trebuie să acopere și daunele nemților. Că de-aia sistem liber după. european. Domnul Moise, aici aveți într-adevăr dreptate, dar mi se pare un pic abuziv, adică dacă pentru un transportator care face curse externe și doamne ferește este implicat într-un într într accident și este nevoit să suporte compania de asigurări, ok, am înțeles, impunele acelora, dar noi oamenii care ne folosim turismul, atenție, turismul, din trimestru în trimestru, ai o surpriză că plătești încă 50 de lei, încă 50 de lei, să ajungem să plătim, domnul Moise, nu vă supărați. Domnul e rău. De deci, din punctul noastră de vedere, soluția Florin ar fi plafonarea acestui RCEA? Plafonarea, clar, domnul Moise. Adică să este zică este guvernul, 40... domnule, gata, atâta ercea o anul ăsta, maxim, mai mult de atât nu puteți. Nu, bineînțeles, unde, unde, deci să merge, cum s-a mers până acum, domnul Moise. Da, atenție, până până până până acuma, a, atenție, până acum n-a fost așa, cu plafonare. Pentru păi că -a plafonarea asta s-ar putea -a... să exclude sistemul de bonus malus. Depinde e... de cum se înțeleg ei la negocieri. Asta e o necunoscută. Nu, nu m-am exprimat greșit și Moise. Cum a fost uh, înainte să fie sistemul ăsta? Când, uh... e, înainte de sistemul ăsta, deci când era cu plafonare, da. dar mare atenție, la vremea respectivă nu exista sistemul de elect electronic care putea să urmărească istoricul unei mașini sau unui șofer. La vremea respectivă nu avea nici bonus malus, era o chestiune teoretică din ce-mi amintesc eu, dar s-a aplicat mult mai târziu. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. 0372069599. Bună ziua, Petrică. Bună ziua, Moise, din Iași vă sun. Da. Vreau să vin cu câteva lucruri noi pe legătură cu asigurările. Vreau să vă spun că lucrez într-o societate care are mai multe autoturisme și autocamioane. Sunteți transportator sau angajatul unui transportator? Uh, nu, sunt angajat și vreau să spun că gestionez acest lucru. Uh, ce părere ai despre faptul că o mașină care este pe o societate de leasing, o poliță de asigurare pe un an de zile este 14.000 de ron, iar aceeași mașină, același an de fabricație, fără daune, aceeași situație, doar că este societate pe societatea din Iași adică are, are, alt, proprietar, are proprietarul, are alt cod ca N. Are alt cod ca Ien. Da. Polița de, polița de asigurare de 30.000 de lei. Deci dumneavoastră... Întâmplarea face, că, da? întâmplarea face că mă știu cu un broker de asigurare și am întrebat cum e posibil așa ceva? De ce o mașină are atât și de ce o mașină are atât? Știi ce mi a răspuns? Că societatea de Lindig are capital privat, ne, ne, ne, ne, ne, Are, are, are reducere Doamne, pe bune, deci dacă lucrați în domeniul Ar fi trebuit să vă prindeți În momentul de față, ei aplică într-adevăr un, un RCA diferit Pentru transportatori În funcție de codul, codul CAEN al societății Am mm. impresia că e 40 la transportatori, La transportul, nu mai știu exact Și pentru firme de curierat societate de lizic al, al cod CAEN, Iar dumneavoastră petrică tot, Tocmai le-ați dezvăluit de o modalitate Prin care pot fenta un RCA mai mare Asta, okay. a, deci da. nu înțeleg asta cu capitalul privat. Cum de ați putut să gândiți așa? E simplu, e o manevră. E o înțelegere făcută între niște băieți deștepți, între care și dumneavoastră, dar nu v-ați dat seama. Uh, da, ok. Și atunci trebuie să fim foarte atenți, pentru că, din punctul meu de vedere, uh, chiar dacă se scumpesc as asigurările la nivel național, pentru oricare dintre cei... Sunt uh, conducători auto sau transportatori sau firme da. Transportatorii dacă uh, au asigurările mai mari Automat vor crește și prețul transporturilor Dacă au crescut prețul transporturilor Automat tot acest lucru se răspânge asupra oamenilor de rând Pentru că cei care comercializează și deci care vând la rândul lor Va trebui să mărească prețul Și atunci pentru fiecare dintre noi Pentru fiecare pământean, pentru fiecare muritor cred, Prețul va crește pentru fiecare produs pe care îl cumpără. Probabil Ori că așa este, se pare... dar nu va fi o creștere de-asta catastrofală. Ba da, vă spun. Nu, domnule, dau... nu, păi dar nu, stați dau... un pic, deci nu există produs în țara asta care să aibă mai mult de 10-15% costuri cu transportul în el, în, pre în prețul lui final. Deci cu cât să crească prețul? Păi, uite, vă mai dau un exemplu atunci. Da. Acum șase luni la un autoturist care este taxi da. asigurarea era am plătit 695 de lei pe 6 luni. Așa. Acum mi a expirat și ghiciți cât este? 100. Cea mai ieftină asigurare pentru aceeași mașină fără daune, surpriză, 1.900 de lei. Deci, petrică, avem o problemă. Întrebarea este care dintre soluții e mai bună. Deci... Dacă facem această emisiune ca să ne plângem, doamne, cât de scumpi în România, nu cred că o să progresăm foarte mult. Tocmai de aceea eu v-am propus să căutăm împreună soluții. Care variantă cred e mai bună, v-am de... zis? Cea mai bună soluție pentru momentul de față este să se pună un plafon să nu se poată ridica asigurările la cât vor ei, și în ce fel vor ei. Pentru dumneavoastră transportator, asta e o soluție convenabilă, pentru că aveți, nu știu, poate servisul intern la companie sau poate aveți un deal cu un servis astfel de încât de să nu aveți probleme după aia, după aia da. dacă aveți, da? Dar pentru mine ca privat, pentru mine ca privat, s-ar putea să mă întorc la vremurile alea în care săteam 5-6 luni cu mașina în servis no, rugându-mă pe aici, la asigurător să deconteze zic. sau să okay, mă oblige să mă duc la servisul lui. Aici vă contrazic pentru că întâmplarea face, nu întâmplarea face, uh, patronul la care lucrez eu a avut și un serviciu auto care se ocupa de daune. Aha. Și ce pot să vă mărturisesc că anul trecut, în luna decembrie, a închis activitatea pentru ce motiv? Pentru ce motiv? Pentru motivul că uh, societățile de asigurări plăteau un cost, plăteau facturi derizorii pentru reparațiile făcute. Iar ca drept dovadă, ei în continuare măresc asigurările și prețurile tot scad Te asta, că, e service, asta e o negociere între servici și asigurător Pentru... Și nu pot să stabilesc eu sau dumneavoastră sau chiar guvernul româniei Ce salariu ar trebui să aibă mecanicul de la servici N-ați vrea dumneavoastră să le plafonăm prin lege și salariile mecanicilor de la servici Să le zicem, măi, nea, Georgele, ia, matale, nu poți să iei un salariu de 1.500 de lei Că tu ești plătit din rca meu, ia cum ar fi? E adevărat. E, nu se poate face acest lucru. Bă, bă, atunci, undeva trebuie să se vadă costurile astea. Mulțumesc foarte mult, Petrică. 0372069599. Irina, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh. Ceea ce voiam să vă spun din ce am analizat vis-a-vis -vis de discuțiile. Mai vreme am înțeles că sistemul nu este funcțional. Adevărul este undeva la mijloc, pentru că ce societățile vor această mărire datorită fraudelor care au fost pe parcursul anilor, însă totuși taxele sunt foarte mari. Deja transportatorii lucrez la o societate care depinde de transportul acesta, să spunem, de tiriști. Și realizez că uh, deja oamenii sunt interesați să muncească pe cursele externe. Nu i mai avantajează transportul pe România. Dar știți de ce? Pentru da. că Germania a impus un salariu minim pentru cei care lucrează fie și temporar acolo. Și au vizat exact salariile șoferilor de tir care tranzitează Germania. Am înțeles, dar... Noi Iar patronul din România, românia. trebuie să-i plătească șoferului român pe care îl trimite până în Olanda. Să dăm de exemplu, pe perioada că trece prin Germania, salariul minim din Germania. Da, dar vă dați seama că noi suntem români și vom. Căuta, dacă se merge pe soluția aceasta, clar vom căuta uh, soluții cât mai avantajoase pentru noi ca români. Uitați-vă că în momentul în care s-au scumpit taxele din matriculare pentru mașinile LCH, românul s-a dus și, și a înmatriculat mașina în Bulgaria. Da. Ce garanții vom avea? Că nu se vor duce, vor deschide societăți pe Bulgaria, aș vor asigura acolo și din start statul român va pierde. Nu avem nicio garanție. Aveți dreptate. Păi, vedeți, și atunci noi în loc să fim constructivi ca stat... Păi nu, dar ai, ai de să o luăm invers. Dumneavoastră, transportatorii vreți să depindeți de ASF, deci de o autoritate. Pe vremea când era cu CSAU. Erau niște influențe acolo, ceva despăriat. De fapt, dumneavoastră vreți să aveți o influență politică, sau vă avantajează să aveți mai degrabă o influență politică asupra ARC-ului, inclusiv a ului pe care îl plătesc eu, în loc să lăsați o piață liberă să-l reglementeze? Păi da, da, lăsăm o piață liberă și ajungem ca aceste societăți de transporturi să nu da. mai fie profitabili, să închidă ușile. Și... Să avem o groază de angajați lăsați pe din afară, angajați care la rândul lor plătesc niște taxe, niște impozite, chelții, niște bani. Sigur banii, trebuie să evităm familii. acest risc. Îmi dau seama că v-ați enervat un pic că vi s-a accentuat uh, accentul, da. mă dovenesc. Deci, da. Irina, uh, sigur că e o problemă, trebuie să evităm și asta. Poate că, într-adevăr, statul român ar trebui să controleze mai bine asigurătorii, ce vă spuneam mai devreme. Adică să avem un control mai mare, că autoritățile noastre de la Consiliul Concurenței, știți cum este, au un control câțiva ani până își fac o idee, da? astfel încât să nu există, să, să, să nu fie distorsionată concurența dintre asigurători. Dar, în momentul în care impui un plafon, nu știu dacă mai poate fi vorba de vreo concurență. Lucian, ce spuneți? Bună ziua! Te salut, uite. Lucian, să Mureș. Vă ascultăm. O, o secundă, Lucian, am uitat sau, uh, să anunț. Pentru aceia dintre dumneavoastră care vor să vadă și video emisiunea, ea e pe toate conturile noastre de Facebook, pe site-ul Bizidei și pe site-ul Europa FM. Oricum, ceea ce contează este ceea ce se audă, adică ce vorbim noi. Vă ascultăm, Lucian. Uh, ce vroiam eu să propun este ca... Cea mai bună variantă pentru a scădea tariful politelor RCA este ca cel care are o daună să fie despogubit de către asiguratorul la care a încheiat el. Sunt de acord cu dumneavoastră, s-a mai dezbătut chestiunea asta la un moment dat, urmând ca societățile de asigurări după aia să se uh, compenseze între ele. Exact, și atunci se vor diferenția și cei acei asiguratori buni care desfogubesc față de cei care nu desfogubesc sau desfogubesc cu întârziere. Asta e o soluție, dar nu răspunde la întrebarea privind păstrarea sau schimbarea sistemului de RCA. Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră. Hai să-i să înțeleagă toată lumea. Lucian zice așa, în momentul în care erceau este foarte ieftin, e o problemă cu asigurătorul respectiv. Numai că eu, șofer Moise sau Lucian sau altcineva, o să ne ducem pe cel mai mic tarif că nu ne interesează. Nu mă despăgubește pe mine, îl despăgubește pe ăla pe care îl lovesc dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Lucian zice, ar trebui să mă despăgubească cel la care fac eu RCA-ul, adică să mă despăgubească pe mine cel lovit în sensul ăsta și să-și ia banii de la asigurătorul celui care uh, m-a lovit. Vă ascultăm în continuare, Lucian, am vrut doar să fiu sigur că toată lumea înțelege sistemul propus. Și încă un lucru, acest sistem bonus malus uh, se aplică pe istoricul mașinii, din câte înțeleg eu, fiindcă nu, uh, eu ca șofer, dacă îmi schimb mașina la 2 ani de zile, îmi pierd acest bonus malus. Da. Dar e mai rău când îl pierzi Când uh, ai malus Când ai probleme Hai Ei, că e că Eu nu am, nu am niciun incident În momentul în care am vândut mașina bon, Acel bonus se transferă Noului utilizator Însă eu ca un utilizator De exemplu folosesc în 10 ani de zile 10 mașini da, și... sunt lucruri care ar trebui schimbate Sunt de acord cu dumneavoastră și ele S-au mai dezbătut în România N-a existat un interes din punctul ăsta de vedere Poate asigurătorii n-au vrut să aloce resurse Ca să schimbe păi, Ca să schimbe bazele alea de date Sunt de acord cu dumneavoastră Însă în momentul de față dezbaterea este despre RCA Dacă ar trebui sau nu plafonat uh, Consider că ar trebui și plafonat Să nu neapărat plafonat Însă să nu ajungem la sume de genul 10.000 de euro sau 15.000 de euro Care se achită anual pe o poliță RCA pentru un tir. Pentru un tir, corect. Pentru un tir. Vă mulțumesc pentru opinia noastră, Lucian. 0372069599, Mariana, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Vă ascultăm. Mariana Constantinus pe numele meu. Mariana... Dați mai radio, Mariana, de și vorbiți broker. un pic mai aproape de uh, telefon ca să vă auzi mai bine. Deci. Deci. manager, un Freedom Broker. O de nu vă faceți reclamă, Mariana, că trec mai departe. A, mi de suge. Așa. Vreau să vă spun că lucrez din anul 2002 în sistemul asigurărilor Și eu până acum încă nu-mi explic anumite nebuloase. De când am început... Haideți să începem cu clasa de bonus mal. De când a început uh, această bonusare? Din 2007. Din 2007. Este o mare discrepanță între bonusurile și malusurile, practic încărcarea și descărcarea primei de asigurare față de B0. B0 este prețul când s-a matriculat mașina, prima matriculare. Uh -huh. La B1, da? reducerea față de B0 este de 5%. Omul când are o daună, deja intră pe malus 2. O singură daună, da? intră cu o încărcare de primă de Ceea zi, ce încercați să spuneți, Mariana, vreau să depățim, depășim tehnicalitățile astea, este că sistemul de malus, cel în care omul este penalizat că a avut o daună, este merge mult mai de accelerat așa, vincul, decât cel de bonus. La tublu, față de uh -huh. Asta este un punct de vedere. Doi. Da, da, stați așa un pic. Politele... Stați un mă rog. pic. Deci astea se pot stabili în funcție de uh, raportul dintre daune și cât Polite contribuim. Adică ele nu trebuie neapărat să fie simetrice, mă înțelegeți dumneavoastră? Pentru că eu pot... De... Vă dau un exemplu. Să zicem că eu sunt ăla cu bonus, chiar sunt. Să zicem că dumneavoastră scuze, sunteți doamna cu malusul, da? Deci eu cu bonusul, să zic, plătesc 1000 de lei rca într-un an. Am da. bonus, să zic, 200 de lei. Dumneavoastră cu malus, da, Mariana, da. produceți o pagubă da. de 500 de lei într-un an. Mare atenție, am un lucru. Da. Da. da. Uh, Malusarea nu se face în funcție de valoarea daunei și <laughs> aceasta se face în funcție de numărul de daune asta zic și eu, asta încerc în să vă explic e corect nu da. p nu e corect față de așa, față de Dumnezeu dar e corect față de aritmetică mm. pentru că dacă de exemplu eu plătesc cu 200 de lei mai puțin iar dumneavoastră dați 300 de lei în plus asta nu înseamnă că o să acoperim împreună în felul ăsta o pagubă de 1000 de lei de aceea un astfel de sistem poate fi simetric doar dacă există un număr egal, să zicem, dintre, de șoferi cu bonus și cu malus. Mă înțelegeți? Păi, da. Eu înțeleg foarte bine acest lucru, okay. dar nu mi se pare, nu mi se pare corect. Da? Nu e dar corect, deci alesarea, sunt nu de acord că nu e corect. Se pe număr de daune și pe valoare, că până la urmă discutăm de bani. Da. Mariana, cum e mai bun sistemul? Cu plafonat sau neplafonat, Erceau? Uh, Haideți să mai luăm câteva repere. Până ajunge la răspană. Nu se aude foarte bine ceea ce spune. spuneți. Spuneți-mi oh. care e opinia noastră, plafonat sau nu? Acum auziți mai bine? Da. E, păi până acum ați fost pe speaker acum să. Eram pe căști. Nu, eram pe căști. Așa, ia spuneți. Bun, uh, trecând mai departe. Terceul acoperă două, uh, două um, puncte, da? Vătămări corporale, da? Și daune materiale. Răspundeți-mi și mie la întrebarea, un șofer pe o autoutilitară de peste 18 tone, Da. este clar, din stat, este un șofer profesionist. Corect? Mai mult sau mai puțin? Vreți să vă spun puțin? de Care câte ori mi-au tăiat da. calea autoutilitare de 18 tone și am, nu mai eu știu ce mi-au auzit urechile de la gura mea, mă înțelegeți? Eu, eu, deci lăsați-mă cu profesioniștii Lăsați-mă cu profesioniștii care sunt perfect Nu există așa ceva Suntem cu toții în trafic responsabili unii de viețile celorlalți, de, de, celorlalți de, da? Sunt perfect de acord cu dumneavoastră okay. Dar unele sunt mult mai frecvente pe turisme Începând de la turism. Unde vreți să ajungeți, Mariana? Hai că stă Florian pe linie Suntem variante Suntem variante, variante Propuneți da? noastră o soluție Propuneți dumneavoastră păi să fie sau să, să nu fie haide să începem plafonat. cu, cu plafonatul, da? Așa. Sunt 8 societăți de asigurări care vând FCA-uri la momentul ăsta și s-a uh, mai luat licențe acum grave. Așa. 9 societăți. De fapt, v-ați pus întrebarea, câte societăți dintre acestea 9 sunt cuplate în spate care au aceiași uh, părinții între ghilimele? Da. V-ați pus și dumneavoastră da? această întrebare? Da, bineînțeles. Și ce ați descoperit? Trupat. Cred că mai mult de trei părinți nu sunt. V-ați pus întrebarea... A, vă referiți la firmele de reasigurare? Ceauri, nu, firmele de so societățile de asigurări care vând derceauri în România. Da? Trei dintre ele și unele dintre cele mai mari au aceeași părinți în spate. Adică au aceiași Asta acționari. altul. Aceiași acționari. Da, V-ați pus întrebarea că, de fapt, este o înțelegere. V-ați pus întrebarea Austria? Da, am pus-o aici, da? la această, care la această emisiune. Care predomină. E... Deci, Mariana, da? eu n-aș vrea să ne asigurări. ducem... Nu, să vă spun o chestie. Dumneavoastră, pentru ceea ce susțineți, eu știu care sunt societățile de asigurări din România. Din ce știu eu în momentul de față, Există niște sisteme prin care se verifică chestia asta, măi, o aceeași societate de asigurare acționează prin mai mulți. E adevărat și eu am pus această problemă și v-am zis mai devreme că nu cred în eficiența controlului pe care îl face Consiliul Concurenței de la noi și că ar trebui să avem niște autorități de concurență mai eficiente, cu asta sunt de acord. Dar de aici și până a desenat o întreagă teorie a conspirațiilor Practic, dumneavoastră, Mariana, n a făcut decât să intrați pe teoria asta Pe care mi-o zice mie acum asigurătorul, transportatorul Că asiguratorii sunt niște unii care vor să ia bani și să-i scoată din țara noastră România în direct, la Europa FM, te ascultăm Scuze, Florian, că a stat pe linie, bună ziua Bună ziua, am ceva emoții, este prima că dintr-o Uh, am ascultat și pe, Aș vrea să nu bate uh, în câmpii la această emisiune. Deci dacă ei să urăți ceva, e să bate în câmpii cu grație. Asta e o chestiune serioasă. Plătim sume mari cu toții, posesorii de automobile în fiecare an, uh, pentru RCA. Deci hai să căutăm niște soluții, fără filme de astea cu conspirații austriece care vin să ne ia nouă bani. V-am mai explicat... Și o să vă aduc și cifre, că m-a provocat Mariană. O să vă demonstrez că o, m, foarte mulți bani din rca nostru merge pe despăgubirile externe pe care societățile astea le plătesc pentru daune făcute de transportatori români în străinătate. Vă ascultăm, Florian. Teoretic și practic, nu știu totodată dacă este adevărat. Ce eu pot să vă spun este că în țările occidentale sau de unde am preluat noi, în țările europene, de unde am preluat și noi și guvernul nostru, tot ceea ce se poate aplica și la noi, este că afară se despăgubește la anumite valori, respectiv la prețuri de reprezentanță reparației, nu se despăgubesc pentru serviciul din astea no-name sau a unui servici de cartier. În momentul când acolo este un eveniment, societatea de asigurare despăgubește fără a sta pe gânduri la valoarea prețelor de reparație din reprezentanță. Nu e uh, chiar așa. De deci ce vă spun că sunt niște negocieri infernale peste tot între servicii și asigurători? Din ce știu eu, în Germania la o, uh, un eveniment între două mașini, cel care a fost vinovat, pur și simplu a dat asigurarea, inspectorul de Daune a despăgubit valoarea reparației la uh, prețul de reprezentanță Acum, dumneavoastră tari... sunteți din partea altă Jurați-vă Eu... că nu lucrați în asigurări, Florian Nu lucrez în asigurări Dar m-am ocupat de întreținere parcurilor auto Respectiv din 2004 Am avut relații cu asigurările Și cu tot ce înseamnă partea asta de reparații Și de contări de reparații okay. uh, Pot să vă spun că în Germania Repet, cum am spus mai devreme uh, S-a dat banii de către prima de asigurări păgubitului la valoarea piețelor și repreazării de reprezentanță. Proprietarul a decis dacă mașina va fi reparată în reprezentanță sau va fi reparată la un alt serviciu ne-reprezentanță și diferența de banii a fost o pur și simplu, și-a băgat-o în butonar. Chestia asta la noi nu funcționează pentru că, într-adevăr, au fost foarte multe uh, fraude, de aceea și multe firme de asigurare au băgat departamente de antifraudă și uh, respectiv toate convorbirile și toate programările care se fac prin call center-uri, uh, uneori pot fi combătute cu detectori de minciuni. N-am auzit de chestiunea asta, dar eu de bun ce spuneți noastră. Eu știu că marea problemă a pieței asigurărilor din România au fost exact companiile care au dat tercea la dumping pentru că nu despăgubeau. Nu le mai zicem numele acum, au intrat unele dintre ele în insolvență, Așa. în supraveghere între timp, Mulți, mii sau chiar zeci de mii de șoferi au suportat consecințele În sensul că au pătimit și au reparat mașina pe banii lor Sau nu și-au mai reparat niciodată Pentru că noi la un moment dat am zis Băi, trebuie să fie foarte ieftin” ce au Și el a fost foarte ieftin atât doar că n am mai despăgubit Corect Și din cauza asta s-au creat niște distorsiuni în piață Cum e mai bine, Florian? Cu plafonare, din punctul meu de vedere Dar ne trebuie un organ care să verifice și să controleze foarte bine oficiul concurenței și să se facă puntajul pe șofer Nu pe mașină. Și cine să numească organul ăla? Vedeți? Da. Deci în mod inevitabil toate policia... se duc Spre lumea politică Așa cum poliția dă acele puncte Pentru șoferi care Fac probleme în trafic da? În momentul când îi amendează au, Firmele de asigurare au venit și au făcut acea înțelegere De se face înțelegerea înțelegere amiabilă Între doi uh -huh. Care se uh, Tabunează Așa uh, la momentul când există neînțelegere, ajung la poliție. Vă pot spune că polițistul în îndrumă, mergeți, vă rog, și înțelegeți vă aniabil, pentru că eu o să vă amendez, o să vă iau punctul, o să vă fac un să Și pur, nu e bine fi. așa? Da. Dintr-un punct de vedere, pentru a rezolva situația mai repede, este bine, dar în momentul când trebuie uh, acest lucru monitorizat, pănuiesc că trebuie un organ, deci încă o că... dată vă spun, ca să înțeleagă toată lumea, asta cu organele în România duce, ca peste tot în lume de altfel, duce în mod inevitabil la politicieni. Spre deosebire de alte țări ale Românii, noi în România avem o problemă cu politicienii. Să știți că nici piața asigurărilor n-a fost ani de zile în haos pentru că n-au fost implicați politicieni, au fost societăți de asigurări și au numit oamenii și la CSA-ul ăla și prin alte părți Tocmai pe baza unor șpărgi politice. Cred că știți cu toții, și dacă nu știți, oricum ne mai povestește DNA-ul din când în când, când mai ia câte unul de din asigurări și ne povestește cum se fac lucrurile alea. 0372069599 Florin. Florin? Nu? Răzvan. Bună ziua! Bună ziua, Maisa! Vă ascultăm. Uh, nu sunt transportator, în schimb, uh, omul, am 50 60 de km pe, pe an, circul. circul și în țară și afară. Și cred că în toți anii ăștia sunt, sunt în măsură să, să emit așa o părere, măcar din punct de vedere statistic. La întrebarea plafonare sau neplafonare, după părerea mea, decizia ar trebui să fie luată având toate elementele. Nimeni n-a povestit nimic de o posibilitate de a face o statistică. Să, să evaluezi din punct de vedere statistic această situație nu mi se pare... O Ai, Observația noastră e importantă, Răzvan, pentru că, deși dăm fiecare an niște cifre, de exemplu Uniunea Națională a Societăților de Asigurări, transportatorii se plâng că nu dau cifrele defalcate prin care să spun exact ce pagube produc ei. Bineînțeles că nu le dau, pentru că nu este convenabil să le dai, pentru că în această manieră, faptul că mi-am zgâriat. Bara de protecție din spate, are aceeași ponderă, tot un eveniment este ca și cum aș făcut cine știe ce nenorocire. Și atunci n-au niciun interes. Uh, tot din punct de vedere ăsta. Și uh, cu asta se poate rezolva foarte simplu printr-o colaborare uh, cu Rutiera, care teoretic ar trebui să aibă. Doar, mare parte doar din, pentru. Mare parte nu, nu, nu, nu, nu. Doar evenimentele din România le are Poliția Română. Evenimentele din România, Dar vedeți a, că în ăsta e și Cartea Verde. Se despăgubește evenimentele știu, știu, externe știu, știu, care, pe care știu, nu le are Poliția știu, știu, din România. Dar, știu, știu, știu, dar haideți să discutăm de evenimentele din România. Da, din evenimentele din România, din punct de vedere statistic și din ce am observat în ultimii cel puțin 15 ani, evenimentele transportatorilor, evenimentele tirurilor, camiai, ordeoare, tonași, gabarite și așa mai departe, după părerea mea, au o pondere de 10%. Din această... Asta e o statistică fonte. făcută de dumneavoastră așa mergând pe asta drum și văzând este accidente sau cum. are valoare, nu vă supărați pe mine, Răzvan? Eu știu că, hai să zic, că nu are nicio valoare, bineînțeles. În, de asta am spus, eu am făcut o analiză foarte, foarte serioasă. Dar, ca mine, au observat și alții și, hai să spunem, 20%. care e soluția pe care dumneavoastră o propuneți, Răzvan? Să iau, dar... Să iau această decizie de plafonare sau nu, doar în urma acestei analiză, pentru că eu pun întrebarea foarte uh, pertinent, zic eu. Ce te-a făcut pe tine, asigurator, să crești tarifele cu 5%? Ce te-a determinat? Da? Teoretic, această analiză te vai... o face și acum ASF-ul. Adică acum sistemul e în felul următor, fără a exista o plafonă. La la dispoziție. Asiguratorul respectiv. Păi și atunci, El se duce la ASF la sfârșit de an și zice, uite, anul ăsta, am plătit atât, am încasat atât, anul în viitor vreau să vând derceau cu atâta mai scump. Ăsta da, okay. e sistemul și actual, te să te știți. Deci eu să fiu uh, patron de firmă, să am, uh, nu să fiu, mai știu, nu vreau să le dau numele acum cu flotă de sută, să am zece camioane și să am un business, uh, pot să spun, uh, știi ceva asigurător, ASF sau Parlament sau cineva, e tu, fără 20.000 de euro, fă 30.000 de euro, pentru că eu cum mut aceste zece camioane peste dolari. Mai există, să știți, și alte riscuri în afară de asta. Deci asta acum mutat de... peste Dunăre. Doamne, da. e o variantă care s-ar putea să nu fie foarte bună pentru statul român, dar nu este singura. Pentru că, și acum ne uităm și în curtea transportatorilor, s-ar putea, la un moment dat, nu știu, împinși foarte mult de costuri, pe costuri, inclusiv cu RCA-ul, ei să exploateze mai mult. Vă dau un exemplu, un camion să-l ducă la 2 milioane de kilometri și să nu mai respecte niște norme de siguranță. Vedeți? După care se produc morți pe șosele și vine poliția română și zice uite câți morți sunt pe șosele în România. Dincolo de asta nu mai contează foarte mult. Asta cu pagubele, să știți. Viețile umane sunt mai importante. De-aia zic, lucrurile astea trebuie echilibrate cumva de cineva. Florin, bună ziua, ce spuneți? Florin? Nu e Florin. Hai să trecem la Sorin. Bună ziua, Sorin. Am și o rugăminte mare de tot. Dacă noi nu intrăm în Europeană de plin Nu o să vedem niciodată Tot așa Să o intrăm stas, în, în Europeană? De plin Adică stas. să avem salariile din Germania Asta vreți dumneavoastră Vă rog Da, da. Atunci, Dacă vi l-aș da care, Eu dacă... aș înțelege să mă rugați Dar altfel Păi tot timpul Tot timpul o să avem balamuc Vă spun eu deci să trăim mai bine, să producem mai mult, să avem salarii mai mari Corect. și atunci să plătim și mie de euro ce, ce am, lui proces verbal. Nu, pe asta e, peste tot trebuie să umblăm. Nu aveți dreptate. Problema principală este că noi am intrat în Europeană având într-adevăr o putere de cumpărare uh, alta decât avem. cea de acolo. Da. Asta avem. e problema. că noi nu, Adică trebuie să-i despăgubim pe ei că umblând liber am intrat Corect. în Europeană dar în același da. timp noi am vrea să o facem la banii noștri. Nu, noi nu am intrat în oară pe de plin Asta Și ce propune Sorin? Să avem și noi salariile cu... Nu, adică Păi hai să, să facem Mercedes sa... BNR. Sorin, nu vreți dumneavoastră fiecare... să ne apucăm amândoi Să facem un Mercedes, nu, ca nu, să avem nu. salariul ca la Mercedes? <laughs> nu, nu, nu Păi vedeți? Nu, nu, eu mă uit la fiecare factură care vine Și tot vă enervați scriez... Nu, nu, tot timpul scrie la cursul BNR Doar adică la telefonia mobilă așa. salariile Haideți să facem și noi salariile la cursul BNR. Păi ce le e facem, totalului? tot aia e, nu asta e ce spuneți dumneavoastră în film, adică ce salarii să facem la cursul BNR? Adică să fie calculate la cursul BNR. Poate să fie, dar o să ne rezultă de 300-500 de lei, adică din punct de euro, scuzați-mă, 300 de euro, 500 corect, de Corect, Păi da, și n-a da. rezolvat nimic, adică da, mai mult decât să... Va fi. Hai, dom'le, că arată mai bine la 2000 de lei un salariu decât la 500 de euro. 400 de un. Vedeți, exact ăsta este efectul. Mai mult decât să râzi de salariul tău dacă l-ai în euro... Dacă nu faci Mercedes-uri, nu o să ajungi niciodată să trăiești foarte bine, Sorin. Și într-adevăr, asta este o problemă. Vedem cum va rezolva guvernul această problemă a RCA-ului. Dacă se vor calma sau nu, lucrurile astea rămâne de văzut. dar... Vă avertizez că, dacă se schimbă sistemul, abia peste pf, o perioadă de timp, poate un an, poate doi, o să vedem și o să pricepem cu adevărat efectele. Vă mulțumesc pentru această emisiune. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.